День 106. Коли я прокинувся, ранок був ідеальним у темно-бірюзовій оправі неба ся вкривавий самоцвіт сонця. Я стояв біля входу до своєї хатини і спостерігав, як розсіється вранішній туман, як добігає кінця крикливий концерт деревних приматів, як тепліше навколишнє повітря. Я повернувся всередину і ще раз поглянув свої плівки та диски. Я розумію, що вчорашній збудженій писанині і словами прохопився про те, що ж саме відкрилося мені під безкидом. Зараз розкажу. В мене є і диски, і фільмівки, і записи комлогу. Проте цілком можливо, що єдиним свідченням може залишитись тільки цей щоденник. Через край проваля я перемахнув учора о 7.30. Усі бікура пішли на заготівлі до лісу. Спуск здавався досить простим. Між собою вони переплелися настільки густо, аби створити таку собі мотузяну драбину на більшості ділянок. Та варто мені було почати свій шлях униз, як часто аж до болю заторохтіло серце. Річка піді мною бігла на глибині трьох тисяч метрів. Долаючи сантиметр за сантиметром крутосхилом і намагаючись не дивитися під ноги, я чимдуж тримався і ні на мить не випускав із рук принаймні дві ліани. 150 метрів я повз майже годину. Впевнений, що бікура їх пробігають за 10 хвилин. Урешті-решт я добрався до нижнього краю карниза. Деякі пасмалози тікали прямовисно в безодню але більше щеплялися до скельної плити і тягнулися аж до стіни розколене у 30 метрах далі. Інколи ліани навіть скручувалися між собою в цілі коси і грубі підвісні місточки, якими бікура, я переконаний, ходять майже або й взагалі не тримаючись руками. Я ж ними повз хапаючись за лозу та читаючи молитви, ніби в дитинстві. Я прикипів очима до точки поперед себе, так начебто це допомагало забути про безодні прогалини, між репучими щаблями рослинного походження. Понад стіно відкрився кам'яний виступ, на який я ризикнув зістрібнути, продершись скрізь ліани, коли від краю провалля мене відділяло вже не менше трьох метрів. Усього він завширшки мав близько п'яти метрів і простягався на коротку вістань у північно-східному напрямку, де його перекривав початок карниза. Я рушив на південний захід і пройшов 20 чи 30 кроків, коли зупинився ніби вкопаний. Та це ж була стежка на всюцільній скелі, її лискуча від ніг поверхня була на пару сантиметрів нижче від решти кам'яної породи. Трохи далі, де вона спускалася на ще нижчу і ширшу терасу, я побачив східці, затерті настільки, що, здавалося, вони прогиналися посередині. На хвильку я аж присів, приголомшений цим фактом. Навіть чотири сторічя щоденних походів п'ятидюжин і десятка не здатні викликати таку сильну ерозію твердої гірської породи. Нею користувався хтось або щось задовго до караблетрощу колоністів Бікура. Стежкою користувалися впродовж тисячоліть. Я підвівся і рушив далі. Навколо мене шумів тільки вітер, що тихенько собі дмухав, у півтора кілометрові щербині розколени. До мене дійшло, що на її глибокому дні я навіть чую річку. Стежка повертала ліворуч, огинаючи виступ без скиду, де й закінчувалася. За її закрутом я ступив на широку і трохи похилу трасу та широко розплющив очі. Здається, я навіть не замислившись перехрестився. Із півночі на південь уступ вгризався в тіло скелі на цілі 100 метрів, тому з цього майданчика відкривався чудовий вид на 30-кілометровий відрізок розколени і чисте небо над краєм плато. Миттю стало зрозуміло, що при західне сонце повинно щовечір осявати цю скельну терасу під карнизом. І я не здивуюся, якщо в день весняного чи осіннього сонцевороту Гіперіонове світило з цієї прекрасної точки огляду опускається прямо в розколону, ледве торкаючись своїм шарлатним околом й порожевілих країв. Я повернув ліворуч і вперся поглядом у далеку скельну стіну. Витерта ногами стежка вела через весь уступ до дверей, вирізблених у вертикальній кам'яній плиті. Ні, це були не просто двері, а справжнісінький портал із химерним різьбленням і витіюватими одвірками. Обабіч порталу знаходилися широкі вітражні вікна щонайменш 20-метрової висоти. Я підійшов ближче і ретельно оглянув фасад. Хто б усе це не збудував, він це зробив, розширивши терасу та витисавши граніт плато, що перетворило його стіну на гладеньку поверхню. Будівничі врізали тунель прямо у схил розколени. Я провів рукою по глибоких складках візерунків навколо дверей. Гладесенькі. Все було злизано, стесано і пом'якшено подекуди навіть тут, де дія природних стихій неочевидна в затінку карниза. Скільки ж тисяч років існує цей храм у південній стіні розколени? Вітражне скло виявилося ані склом, ані пластиком, а то з тим прозорим матеріалом, що на доторк видавався настільки ж твердим, як і навколишня порода. І цей вітраж не був складений із окремих шибок. Його кольори вирували, перебігали у відтінки, зливалися і перемішувалися один з одним, ніби олійні мережки на воді. Я видобав ліхтарик із сумки, торкнувся дверей, аж раптом завагався, коли вони легко відчинилися всередину без найменшого тертя. Це був вестибюль. Я просто не підберу іншого слова для нього. Тож я перетнув 10-метрове приміщення і спинився перед ще однією стіною із тієї самої речовини, що й вітражі, які зараз палали за моєю спиною, сповнюючи вестибюль густим світлом сотень приглушених відтінків. Я миттю второпав, що пряме проміння сонця на вечірньому прузі заливатиме його неймовірно глибокими кольорами і підсвічуватиме вітражну стіну переді мною, а також усе те, що знаходиться за нею. Туди вели однісінькі двері, позначені тонкою темною смужкою металу, впаяною прямо в скляний камінь, і я в них зайшов. Ми на пацемі відбудували, якомога детальніше, наскільки це дозволяли стародавні фотографії і голограми, базиліку Святого Петра, Саме в тому вигляді, як вона стояла у Древньому Ватикані. Майже 700 футів завдовжки і 450 завширшки, храм міг умістити 50 тисяч вірян, коли служба правив його святість. Ми заледве набирали 5 тисяч вірян навіть під час Вселенських соборів усіх святих, які проводяться кожні 43 роки. У його центральній апсиді стоїть копія престолу Святого Петра роботи Берніні. Понад вівтарем велична баня здеймається у висону Найбільш як 130 метрів. Перебування в цій споруді вражає. Простори цього приміщення були більшими. У тьмяному світлі я водив ліхтариком на всі біч, аби переконатися, що знаходжуся в одному єдиному великому приміщенні. велетенській залі, витисаній суцільному камені. За моїми розрахунками, її стеля була всього лише у кількох метрах під поверхнею плато, де вікура розташували свої хатини. Я не бачив тут жодних прикрас, жодних меблів, Жодних підказок стосовно форми чи призначення, крім предмета, що перебував в осерді цієї велетенської лункої печери. Посеред цього огрому був алтар. Його п'ятиметрову квадратну плиту витесали прямо з каменю підлоги, коли довбали цю печеру. На плиті височив хрест. Чотири метри заввишки, три завширшки. Зроблений у древньому стилі штуцерних розп'ять старої землі, хрест був розвернутий до вітражів, ніби чекав на сонце і вибух світла, яке займе огнем його ремена, інкрустовані діамантами, сапфірами, кривавниками, ляпі з бісером, сльозми королеви, оніксами та іншими самоцвітами, які я розглядів, поки водив ліхтариком навколо. Я впав на коліна і заходився молитися. Вимкнувши ліхтарик, почекав пару хвилин, поки звикнуть очі, і я зможу роздивитися хрест у тьм'яному туманному повітрі. Безсумнівно, це хрестоформа, про яку торочать бікура. Вона тут стоїть щонайменше кілька тисяч років, можливо, кілька десятків тисяч років, установлена задовго до того, як людство вперше покинуло стару землю. І майже, напевно, давніше від часу, коли Христос учив у Галілеї. Я молився. Сьогодні я сиджу на сонці після перегляду дисків із голограмами. Я переконався в тому, що ледве не вгавив під час підйому схилами безкиду після відкриття базиліки, як я її тепер називаю. На уступі навпроти входу до неї є сходи, що ведуть далі в розколону. не настільки стерті ногами, як стежка до храму, але ж інтригують не менше, не настільки стерті ногами, як стежка до храму, але ж інтригують не менше. Один Господь Бог знає, які чудеса ждуть на мене внизу. Я просто мушу розповісти усім планетам про цю знахідку, і мене не полишає відчуття іронії своєї ситуації. Якби не армагаст і заслання, світу довелося би чекати на це відкриття ще багато століть і церква померла би, перш ніж це об'явлення вдихнуло в неї нове життя. І першовідкривачем став я. Так чи інакше, я передам повідомлення. День 107. Я бранець. Сьогодні вранці я купався на своєму звичайному місці, де струмок зривається в безодню розколений, коли почув який звук і озирнувся. Широко розплющеними очима на мене витріщався бікура, Делемом. Я привітався до нього, але маленький чоловічок повернув геть і дриманув назад. Мене це спантеличило, бо цей народець рідко кудись квапиться. А потім до мене дійшло, що, хоч я і не знімав ніколи штани, та би сумнівно порушив їхнє табу на готи, оскільки Дель бачив мене голим по пояс. Я всміхнувся, похитав головою, закінчив одягатися і повернувся в село. Якби знаття, що на мене там чекає, я би так не веселився. П'ять дюжин і ще десяток стояли в повному зборі спостерігаючи за моїм наближенням. Я зупинився за декілька кроків віддала. «Доброго дня!» – привітався я. Альфа тиснув на мене пальцем, і шестеро бікура кинулись до мене, схопили за руки ноги і пригаслих до землі. Підійшов чи підійшла Бета, вістаючи зі складок одягу на гострий камінь. Поки я марно бурсався у спробах звільнитися, Бета розв'ятнув мою сутану на грудях і здер із мене її рештки, поки я не залишився, в чому мати народила. Юрба підступила ближче, і я покинув борюкатися. Вони не зводили погляду з мого блідого, білого тіла, перешивтуючись один з одним. Серце мало не вискакувало. «Я щиро перепрошую, щоб порушив ваші закони», – почав я. «Але ж немає жодних причин». «Тихо!» – скомандував Альфа і звернувся до високого одноплімінника зі шрамом на долоні, якого я прозвав Зедом. «Він не належить Христоформі», – затківнув. «Дозвольте пояснити». Знову почав був я проти Альфа, на відліг ляснув мене за тиллям руки по губах, аж кров потекла і задзвеніло в вухах. І ворожості у його діях було не більше, ніж у мене, коли я вимикав комлох. «Що нам із ним робити?» – спитав Альфа. «Той, хто не йде шляхом Христа, повинен умерти справжньою смертю», – проказала Бета, і натовп підсунувся іще ближче. Багато хто в руках тримав гостре каміння. «Хто не належить хрестоформі, повинен умерти справжньою смертю». Повторила Бета із нотками самовдоволеної безапеляційності, притаманної завченим словесним формулам та літанієм. «Я йду шляхом Христа!» – закричав я, коли юрба стала силоміць здіймати мене на руки. Я вхопив своє розп'яття на шиї і став відбиватися від численних рук. Нарешті мені вдалося підняти на тільний хрестик вище голови. Здійняв руку Альфа і натовп зупинився. У раптовій тиші я чув, як за три кілометри внизу шумить ріка, по дну розколене. Він справді носить хрест, проказав Альфа. Але не належить Хрестоформі, заперечив Дель. Я бачив не такий, як ми думали. Він не належить хрестоформі. У його голосі бриніло вбивство. Я проклинав себе за недбалість і дурість. Майбутнє церкви залежить від того, чи я виживу, і я занапастив наше спільне майбутнє, хибно повіривши у те, що Бікура тупі й невинні діти. Той, хто не йде шляхом хреста, повинен умерти справжньою смертю, повторила Бета. Це був остаточний вердикт. Сімдесят рук підняли каміння, і я знову закричав, усвідомлюючи, що це або мій останній шанс, або підтвердження смертного вироку. «Я був під горою і молився вашому вівтарю. Я йду шляхом Христа». Альфа і Натоп завагалися. Я зрозумів, що вони намагаються осягнути цю нову думку. Не просто їм вона давалася. «Я йду шляхом Христа і хочу належати Хрестоформі, промовив я, якому спокійніше. «Я спускався до вашого вівтаря». Ті, хто не йдуть шляхом Христа, повинні вмерти справжньою смертю, гукнув Гамма. Але він йде шляхом Христа, не погодився Альфа. Він молився в кімнаті. Не може бути, промовив Зет. Там моляться п'ять дюжин і десяток, а він не з п'яти дюжин і десятка. Ми раніше знали, що він не з п'яти дюжин і десятка, трохи спохмурнів Альфа, коли мусив замислитися над поняттям минулого часу. Він не належить Христоформі, озвалася Дельта друга. Ті, хто не йдуть шляхом Христа, повинні вмерти справжньою смертю, – торочила Бетта. «Він йде шляхом Христа, – сказав Альфа. Чи може Христоформа володіти всіма?» Ще не всягалась. У загальній Веремії та Штовханині я спробував вирватися із щіпких рук, але послабити їхню хватку так і не зміг. «Він не із п'ятий дюжин і десятка і не належить Христоформі, – проказала Бетта, радше спантилищено, ніж вороже. То чому він не повинен умерти справжньою смертю?» Ми маємо взяти камені, перерізати йому гурло і випустити з нього всю кров, поки не спиниться серце. Він не належить Христоформові. Він йде шляхом Христа, повторив Альфа. Чи може Христоформа володіти сіма? Цього разу після запитання запанувала тиша. Він йде шляхом Христа і молився в кімнаті, праве вдалі Альфа. Він не повинен помирати справжньою смертю. Усі помирають справжньою смертю, відгукнувся Бікура, якого я не впізнав. У мене боліли руки від постійного тримання надтільного хрестика над головою, крім п'ятий дюжин і десятка. Тому що вони йшли шляхом хреста, молилися в кімнаті і стали належати хрестоформі, розвинув думку Альфа. То хіба не повинна хрестоформа ним володіти? Я стояв там, вчепившись у холодний метал невеликого розп'яття в очікуванні їхнього вердикту. Я боявся смерті. Відчував, що боюся її. Але загалом, по думки, ширяв деінде. Найбільше я шкодував, що не зможу повідомити безвірний усесід про базиліку. «Гайда, ми про це будемо говорити», – заявила Бета громаді, і вони всім гуртом потягли мене за собою, коли рушили назад у село. Мене ув'язнили в моїй хатині. Шансів повернути собі мисливський мазер немає. Вони перетрусили всі мої речі, поки кілька осіб тримали мене. Забрали весь одяг і залишили тільки свої грубі лахи, щоб я прикрився». Що довше я тут сиджу, то сердитішим і бентежнішим почуваюся. Мене позбавили комлогу, камери, дисків, мікрочіпів, геть усього. На старому місці ще залишився однісінький невідкритий ящик з медичним діагностичним устаткуванням, але він неспроможний зарадити мені і допомогти в документуванні чуда розколини. Якщо вони знищать речі, які забрали в мене, а потім і мене самого, то записів про базиліку не збережеться. Якби ж у мене була зброя, я вбив би охоронців і... Господи самогутній, про що ж це я думаю? Едуарде, що мені робити? І навіть якщо я виживу, доберуся до кіцца, вернуся назад в усе -мережжя. Мені ж ніхто не йнятиме віри. На пацемі тим часом збіжить дев'ять років через часу борг, накопичений з моменту квантового стрибка. І я буду звичайнісіньким дідом, котрий повернувся з тими самими брехнями, які запроторили його у заслання. Господи всемогутні, якщо вони знищать інформацію, то нехай вже нищать і мене заразом. День 110. Мою долю вирішили на третій день. Одразу після полудня до мене прийшли Зет і ще один, якого я кличу Тета Головний. Коли вони вивели мене на двір, я закліпав очі мавіде скравого світла. Усі п'ять дюжин і десяток півколом зібралися біля краю прірви. Я вже приготувався до того, що мене в неї скинуть. Аж раптом помітив багаття. Раніше я припускав, що бікури настільки примітивні, що вже й розочилися користуватися вогнем. Вони ним ніколи не грілися і не світили його в темних хатках поночі. Я жодного разу не бачив, щоб вони куховарили на вогні, навіть ті випадкові тушки деревних істот, які їм щастило впіймати. Але зараз багаття було велике, і розпалити його могли тільки вони. Я поглянув на те, з чого вони його зробили. Бікура палили мій одяг, мій комлог, мої польові нотатки, плівкові касети, відеочіпи, інфодиски, камеру. Все, що могло переносити інформацію. Я розверіщався на них, сам намагався кинутися вогонь і страшенно на них матюкався, як не лаюся з дитячих днів на вулиці. Вони не зважали. Нарешті підійшов Альфа. «Ти належитимеш Христоформі. Ти гозайвив він. Мені було байдуже. Мене відвели назад до хатини, де я проплакав цілу годину. Охоронця біля дверей немає. Хвилину тому я стояв біля них і гадав, чи не втекти у вогни ліс. А потім мені спав на думку значно коротший і не менш фатальний забіг у розколону. Нічого я не зробив. Незабаром сідатиме сонце. Вітер уже дущає. Невдовзі. Невдовзі. День 112. Тільки два дні. Мені здавалося, минула вічність. Уранці вона не відставала. Вона не відставала. Я тримаю перед собою пластину медсканера і все одно не можу повірити. Але ж доводиться. Тепер я належу хрестоформі. За мною прийшли надвечір перед самим заходом сонця. Всі до одного. Я не став опиратися, коли мене вели до краю розколени. Бікура лазить ліанами значно вправніше, ніж я очікував. Через мене їм довелося спускатися повільніше, але поводилися вони терпляче, показуючи мені, куди найпростіше ставити ногу, і за яку лозу хапатися. Гіперіонове світило винорнуло з-під низьких хмар і ще висіло над західною стороною видно кола, коли нам залишалася пара останніх метрів до базиліки. Я не чекав, що вечірня пісня вітру виявиться такою гучною, і в мене склалося враження, ніби ми потрапили поміж труп велетенського церковного органа. Його ноти здіймалися від голосного васового булькотіння, з яким резонували мої кістки та зуби, аж до пронизливих криків, що за виграшки переходили в ультразвук. Альфа відчинив перші двері, і ми через вестибюль прийшли до центральної частини базиліки. П'ять дюжин і десяток стали навкруг вівтаря з його високим хрестом. Ніхто ніякої служби не правив, не співав, жодної обрядовості. Ми просто мовчали і слухали рівня вітру на дворі поміж рифлених скельних колон та його відлуння у величезній порожній залі, видовбаній угорі. Це відлуння поступово набирало сили, поки не заброніло так, що я мусив затулити долонями вуха. І весь цей час горизонтальне сонячне проміння заливало печеру все глибшими відтінками бурштинового золотого ляпіслозурового і знову бурштинового кольорів. Його барви здавалися мені настільки насиченими, що повітря ніби загусло світлом і чіплялося до шкіри немов би фарба. Я спостерігав, як промені лягають на хрест, потрапляють у пастку його багатотисячних самоцвітів і залишаються в коштовних каменях, навіть після того, як сонце сховалося за обрієм і вікна присмірково посірішали. Складалося враження, начебто розп'яття сосало в себе світло і тепер віддавало його нам. А потім, коли хрест уже потемнішав, а вітер ущух, у раптових сутінках Альфа тихо проказав. Ведіть його!» Ми вийшли на широкий кам'яний уступ, де зі смолоскипами чекала Бета. Поки Бета передавала їх кільком обраним бікура, я міскував чи не бережуть вони вогонь тільки задля ритуальних цілей. Бета рушила вперед, і ми пішли вниз вузькими сходами, вирізаними у безкиді. Спершу я, приляканий, ледве просувався вперед, хапаючи за гладеньку поверхню гори у пошуках бодай найменшої зазубринки або якогось корінця. Праворуч скеля вривалася прямовисно, і ця прірва здавалася нелогічно бездонною. Спуск стародавніми сходами виявився значно гіршим від лазіння поліанах під терасою. Тут щоразу доводилося глядіти під ноги, коли стопня сповзала на кожну наступну вузьку і вичовгану за століття кам'яну сходинку. Я постійно боявся послизнутися і впасти, і з часом уже здавалося, що це лише питання часу. Мені страх, як кортіло, зупинитись і повернутися до безпечної базиліки, але за мною вузькими сходами йшов тлум бікура, і я сумнівався, що вони відійдуть і пропустять мене. Крім того, більше від жаху мене глитала цікавість дізнатися, що ж ховається внизу, де кінчається цей шлях. Я зупинився на секунду задер голову і поглянув на край розколине в 300 метрах над головою. Хмари розійшлися, сяяли зірки, і в жалобному небі свій нічний балет почали розчірки метеорів. Опустивши погляд, я заходився пошепки читати молитви, слідкував за бікура і вогником смолоскипа у зрадливі глибини. Я не йняв собі віри що сходці доведуть нас до самісінького дна розколини, Але сталося саме так. І коли десь після півночі я зрозумів незворотність шляху аж до річки, то, по думки, прикинув, що триватиме цей похід до полудня наступної доби. Не я помилився. На дні розколени ми стояли майже в досвіта. У прорізі неба сяяли зірки, а стіни ущелени спиналися на карколомну висоту обабіч нас. Виснажений я точився зі сторони в сторону на кожному кроці. Поволі збагнувши, що сходинок більше немає, я звів погляд у гору і замислився, чи зірки зараз видно із тих самих причин, що й коли ти спускаєшся на дно колодязя, що малим я мав змогу перевірити у фільфранш-сюрсоні, залізши одного разу в криницю. «Сюди!» – махнула Бета. Перше слово, мовлене за кілька годин, було ледве чутно в гуркоті річки. П'ять дюжин і десяток стали, як у копані, там, де й зупинилися, а я впав на коліна і повалився набік. Піднятися вгору на зворотному шляху я б уже не зміг фізично. Ні за день, ні за тиждень. Можливо, взагалі ніколи. Я заплющив очі, щоб поспати, але зсередини мене й надалі палив тьм'яний огонь нервового напруження. Я поглянув на протилежний берег річки, яка виявилася ширшою, ніж я сподівався, щонайменше 60 метрів від берега до берега. А ще надзвичайно шумною. Мені здавалося, ніби мене намагалося пожерти ревище великого звіра. Я сіво витріщився на темну латку в стіні безкиду на протилежній стороні. Це була тінь, темніша від інших тіней. Правильна форма на тлі мозаїки з погризаних країв гірських контрфорсів та щелин у прибережному камені. То був ідеальний квадрат темряви. Щонайменше 30 метрів сторона. Двері або отвір у стіні. Я заледжився на ноги і поглянув униз за течією на стіну, по якій ми щойно спустилися. Так, він був там. інший вхід. До якого цієї миті просувалася ледве помітна світлі зірок Бета разом з іншими бікура, я знайшов вхід до лабіринту на Гіперіоні. Ви знали, що Гіперіон один з дев'яти лабіринтових світів, отче? хтось мене питав у спусковому катері. Так, то був юний священик на ім'я Гойт. Тоді я ствердно відповів і більше цю тему не піднімав. Адже мене цікавила бікура, точніше, завданий самому собі біль заслання, а не лабіринти чи їхні будівничі. Лабіринти існують на дев'яти планетах. Дев'яти з поміж 176 світів у семережжя і ще близько 200 колоній та планет протекторату. Дев'ять із понад восьми тисяч або навіть більше планет, обстежених, хай би й побіжно, від початку гічери. Є такі планетарні археоісторики, котрі присвячують дослідженню лабіринтів усе своє життя. Я не такий. Мені вони завжди здавалися якоюсь стерильною проблемою, Непевною та і реальною. Тепер же під гурки трічки Кане, що аж вібрувала і кропила нас бризками, зазіхаючи на вогонь наших смолоскипів, я наближався до одного з тих самих лабіринтів разом із п'ятьма дюжинами і десятком. Лабіринти прокопали, видовбали, створили понад три четверті мільйона стандартних років тому. Їхні характеристики завжди однакові, а походження неминуче туманне. Лабіринтові планети обов'язково належать до земного типу, щонайменше 7-9 пунктів за шкалою Сольмева, обов'язково обертаються навколо зірок спектрального класу G, а ще винятково мертві, що стосуються їхньої тектоніки, чим схожі радше на Марс, аніж на стару землю. Власне, тунелі знаходяться дуже глибоко, мінімум у десятьох, а то нерідко і всіх 30 кілометрах під поверхню своїх планет, пронизуючи їхню кору плитовим катакомб. На свободі сусідньої системи пацема. Автомати дослідили більше ста тисяч кілометрів лабіринту. На цих планетах тунелі мають у перетині 30-метровий квадрат, прорізаний у породі з допомогою технологій, досі невідомих у гегемонії. Колись в одному археологічному часопису я читав статтю Кемгельцера Ванштайна, у якій вони припускали, нібито будівничі лабіринтів мали на озброєні термоядерні прохідницькі комбайни, що могло пояснити ідеальні гладенькі стіни і відсутність відвалів. Проте ця теорія нічого не говорила про те, звідки в будівничих могла взятися така техніка, звідки могли взятися самі будівничі і навіщо вони присвятили не одне сторіччя такій, в абсолютно безцільній інженерній задачі. Геть усі лабіринтові планети, спільно з Гіперіоном, були ретельно вивчено і обстежено. Не знайшли нічого. Жодних слідів гірничих машин, ні однісінької іржавої ржавої каски шахтаря ані ламаного шматочка пластику, чи напіврозкладеного фантика. Дослідникам не пощастило виявити вхідні та вихідні шахти. Жодного натяку на важкі метали або цінні руди, які могли б пояснити ці монументальні роботи. Від будівничих лабіринтів не залишилося ні одненької легенди чи артефакту. Багато років їх загадка мене певною мірою інтригувала, але ніколи не цікавила по-справжньому. Аж до сьогодні. Ми пройшли у війстрі тунелю. Його не можна було назвати ідеальним квадратом. Ерозія і гравітація перетворили бездоганний тунель у грубу печеру, яка тягнулася метрів на сто. Бета зупинився, коли підлога вирівнялась, і загасив смолоскип. Інші бікура зробили те саме. Стало дуже темно. Тунель круто завертав, тому світло зірок усередину дістати не могло. Мені і раніше доводилося бувати в печерах, тому я й не чекав, що мої очі звикнуть до майже цілковитого мороку. Та вони звикли. Секунд за десять я вже розрізняв розживувате мріння спершу тьм'яне, але воно, що миті набирало сили, аж поки в печері не стало ясніше, ніж до того було в каньйоні, ніж на Пацемі вночі у Сяві три єдиного місяця. А випромінювали світло сотні, ні, тисячі джерел. І поки бійкура набож нападала на коліна, я одержав змогу роздивитися їх ретельніше. Стіни і стелю печери всівали хрестами і хрестиками, чиї розмір. Варіювався від кількох міліметрів і до цілого метра. Кожен із них бринів власним огником глибокого рожевого відтінку. Невидимі в світі смолоскипів ці осяйні хрести тепер освітлювали весь тунель. Я підійшов до найближчого з них у стіні. Майже із 30-сантиметровими раменами він пульсував притлумленим органічним сяйвом. Його не могли тут викорбувати, його не кріпили на стіні. Він однозначно мав органічне походження. Він однозначно був живим і нагадував м'який корал на доторк хрест мені здався теплим. Раптом до мене долинув слабенький відгомін якогось звуку навіть не стільки звуку, скільки, мабуть, зворушення у прохолодному повітрі. Я повернувся і побачив, як до печери ввійшло воно. Бікура й далі колінкували, опустивши голови і погляди. Я стояв і не міг відвести приголомшеного погляду від того, що рухалося поміж уклінними бікура. Постать за скидалася на людську. Але назвати цю істоту людиною язик не повертався. Щонайменше три метри з-за вишки. Навіть коли воно стояло, то срібло його тіла переливалося і пливло, наче підвішена у повітрі ртуть. Червонуватий відблиск від хрестів на стінах тунелю відображався в гострих гранях та кривих металевих лезах, що стирчали з лоба істоти її чотирьох зап'ястків, химерно з'єднаних ліктьових і колійних суглобів, панцира на спині та грудях. Вона ніби текла серед розпластаних тіл бікура, а коли простягнула чотири довгі руки і розкрила долоні, поклатучи хромованими скальпелями пальців, то з якогось доброго дива нагадала мені його святість на пацемі, що благословляє свою паству вірян. Я не сумнівався, що споглядаю легендарного ктиря. Тієї миті я напевно поворухнувся, чи від мене долину в якийсь звук, бо великі червоні очі звернулися в мій бік, і я потрапив під їхню гіпнотичну дію, і танець вогників – у багатогранних їхніх призмах, що були не просто відбитими промінцями світла, а лютим кривавим полум'ям, яке, здавалося, палало в кулючому черепі істоти, резонуючи у тих жахливих самоцвітах, що знаходилися на місці, яке Бог відвів очам. А потім воно рушило. Ну, точніше, не рушило, а зникло в одному місці і виринуло в іншому. Схилившись у метрі від мене, істота отгородила мене від світу своїми обіймами чудернацьких з'єднаних кінцівок і живого срібного металу. Я тяжко засапав, але перевести подиху не зміг. Я бачив власне відображення, біле спотворене обличчя, яке миготіло на металевому обладунку істоти і в її палахкотливих очах. Зізнаюся, що тієї миті я був радше якийсь екзальтований, аніж переляканий. Відбувалося щось незбагненне. Викутий і логікою і загартований у холодній воді науки, я тим не менш усвідомлював, що тієї секунди був підвладний стародавній одержимості богобоязні з абсолютно інших причин. Мене проймав дрожж екзорциста, крутив бездумний вир сказу Дервіша, захоплював маріонеткою танок обряд карт Таро, підкорював майже еротичний сеанс глосолалії і дзенгностичний транс. У ту хвилину я усвідомив, якою переконливою і містичною антитезою є бог Авраама у протиставленні ритуалам заклинання сатани, чи виявлення демонів. Навіть не думаючи про це, а просто відчуваючи, я чекав на мить, коли тир пригорне мене з невідчутним трепетом діви на шлюбній одрині. Він зник. Нелясно в грім не ткнуло сіркою, і всупереч на оці навіть не сколихнулося повітря. В одну секунду істота тут фігурує, оточивши мене прекрасною напевністю гастролезою смерті, а в наступної її вже немає. За ціпеніли, я стояв і кліпав очима, коли Альфа підвівся і підійшов до мене в цих відтінках, що ніби зійшли із боскового полотна. Він зупинився на місці ктирян і вдавши, що пригортає мене, пафосно наслідуючи рухи того смертоносного та бездоганного створіння, яке, здається, Альфа навіть не помітив, судячи з його тихомирного обличчя бикура. Він розвів руками, немовбито охоплював весь лабіринт, стіни печери і десятки хрестів, якими вони були прикрашені. Хрестоформа. Проказав Альфа. П'ять дюжин на десяток підійшли до нас ближче і знову стали на коліна. Я дивився на їхні безтурботні обличчя у приглушеному світлі та й собі став навколішки. «Ти й належитимеш Христоформі всі твої дні!» В голосі Альфи зазвучала ритміка літанії, і коли решта стала повторювати його слова, він потягнувся до маленького Христа на печерній стіні. Той був сантиметрів 12 завтовшки і відділився від стіни з ледве чутним різким звуком. На моїх очах його світіння згасло. Альфа зняв зі своїх лахів тоненьку шнурівку, прив'язав її до невеликих гуль на маківці хрестика і підніс його над моєю головою. «Ти належатимеш хрестоформі сьогодні і назавжди!» «Сьогодні і назавжди!» – відгукнулася Бікура. Амінь. Пошепки закінчив я. Бета дала знак, що я мушу розкрити на грудях свою накидку. Альфа надів мені хрестик на шию. Тепер він холодив шкіру. Його задня поверхня виявилася абсолютно гладенькою та бездоганно рівною. Бікура підвелися і помандрували до виходу, знову байдужі та апатичні до всього навколо. Я їх провів поглядом, а потім жваво вхопив Христа, підніс його до очей та роздивився. Христоформа була прохолодною та неактивною. І якщо вона світилася життям пару секунд тому, зараз від тих слідів не лишилося нічого. Я й надалі відчував її радше, наче якийсь корал, аніж кристал або камінець. На її гладенькій задній поверхні не було навіть натяку ні на яку липку речовину. Мені на думку спали фотохімічні явища, що могли бути причиною її люмінесценції, мені на думку спадали різні люмінофори та біолюмінесценція, і ймовірність того, що ці речі могли розвинутися шляхом природної еволюції. Я думав про зв'язок, який міг бути між ними лабіринтом та геологічними епохами, впродовж яких це плато піднялося настільки, що розітнуло один із тунелів. Я думав про базіліку та її творців, про бікура, про ктеря і про себе. Через який час я облишив думання, заплющив очі і помолився. Коли я вийшов із печери, відчуваючи холодний доторг христоформи до тіла під своєю хламидою, п'ять дюжин і десяток, очевидно, вже зібралися у зворотну трикілометрову путь на сходах. Я глянув на бліду смугу вранішнього неба між стінами розколени. «Ні!» – вигукнув я голосом, чи майже загубився в шумі ріки. Мені потрібен відпочинок. Відпочинок! Я впав на куліну у пісок, але до мене підійшло зопівдесятка бікура і, обережно вхопивши за руки, поштовхали в напрямку стежки нагору. Я старався. Бог мені свідок. З усіх сил старався, але за дві три години підйому ноги мені підкосилися, і я впав та вже був посунувся по дорізці, неспроможний загальмувати і втриматися від падіння, із 600-метрової висоти у воду та на камені. Пам'ятаю, тільки я хапався за христоформу під грубою тканиною, коли три пари рук підхопили мене, підняли і понесли. Далі все як в тумані. Аж до сьогоднішнього ранку. Я прокинувся від яскравого сонячного проміння, що лилося у дверний отвір моєї хатини. На мені була сама накидка, і торкнувшись грудей, я переконався, що христоформа на місці. Висить на волоконній шнурівці. Поки я спостерігав за тим, як сонце спиналося над лісом, то зрозумів, що втратив день, що якимось чином я проспав не тільки ціле сходження на гору нескінченною стежкою хто знає, як цей маленький народець тягнув мене під гору 2,5 вертикальні кілометри, але цілий наступний день і ніч. Я озирнув хатину. Комлог та інші пристрої, що можуть записувати інформацію, зникли. Лишилися тільки медсканер, кілька пакетів з антропологічним програмним забезпеченням, толку від яких тепер було мало оскільки все це було устаткуванням решти апаратури. Я похитав головою і рушив умитися до струмка. Схоже, всі бікура спали. Тепер, коли я взяв участь у їхньому ритуалі і став належати хрестоформі, вони, певно, втратили до мене будь-який інтерес. Коли я роздягся і заліз у воду, то вирішив, що вони мені також не цікаві. Вирішив забиратися звідси, коли наберуся сили. Якщо потрібно, знайду шлях крізь Огнеліс. У крайньому разі можна спуститися сходами на дно ущелини і далі рухатися берегом річки Кани. Більше, ніж будь-коли я знав, що широкий світ має дізнатися про ці чудесні творіння. Я стягнув із себе важку накидку, розпростався, блідий та змерзлий у ранковому світлі, і спробував очіпити хрестоформу від грудей. Вона не відставала. Так і лежала на грудях, ніби була частиною мого тіла. Я ж шкрібій, дряпав і тягнув за шнурівку, поки та не порвалася. Я нігтями дерг хрестоподібну гулю на грудях. Вона не відставала. Моя плоть наче запеклася на краях хрестоформи. Крім подряпин, що я сам же собі їх і зробив, ні болю, ні жодних інших ознак якоїсь фізичної присутності стороннього тіла я не відчував. Самий лише жах у душі від самої думки про цю штуку приліплену до мене. Коли перший напад паніки ущух, я присів на хвилинку, поквапно вдягнувся і побіг назад до села. Ножа не було. Мазера ножиці в бритви, усього, що могло мені допомогти віддерти цей на, на тілі, також. Нігті залишали криваві пасмоги на червоному прузі та грудях. Потім я згадав про медсканер. Я провів трансивером над грудьми, почитав дані з дисплея монідиску і, не вірячи своїм очам, похитав головою, після чого просканував усе тіло. Трохи згодом я вбив команду роздрукувати результати обстеження і тривалий час нерухомо сидів. І от я сиджу, не випускаючи з рук пластини медсканера. Хрестоформу добре видно на знімках УЗД та в К так само, як і її внутрішні волокна, що розповзлися по всьому організму, ніби тонкі щупальці, наче коріння. Над грудиною сформувалося значне ядро, оточене новими нервовими вузлами, від яких простягаються ниті, такий собі кошмарний клубок нематод. Наскільки я можу зрозуміти із знімків мого простенького сканера, нематоди закінчуються у подібному тілі та базальних ганглях обох півкуль головного мозку. Температура, метаболізм і рівень лімфоцитів у нормі. В організмі не помічено сторонніх тканин. Якщо вірити сканеру, ці нематодні ниті – наслідок обширного, але простого метастазу. Якщо вірити сканеру, христоформа сама по собі складена із нечужорідної тканини. У нас спільна ДНК. і Я належу христоформі.